Book 2 <28. S 3> <28. S> 2ยี่สิในโรงแรมการร้องเรียน e r d โ n im hotel b e s c h w ร r d e n ฝักบัวใช้งานไม่ได้ Die Dusche funktioniert nicht. Die Dusche funktioniert nicht. Mymi nam un. Es kommt kein warmes Wasser. Es kommt kein warmes Wasser. Kun mas sam mandai makrab. Können Sie das reparieren lassen? Können Sie das reparieren lassen? Nei hong mai mi thorsab. Es gibt kein Telefon im Zimmer. Es gibt kein Telefon im Zimmer. Ne o n g m i mi toratat. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer. Es gibt keinen Fernseher im Zimmer. Hongmi mi r a b i a n Das Zimmer hat keinen Balkon. Das Zimmer hat keinen Balkon. Das Zimmer ist zu laut. Das Zimmer ist zu laut. Hongni legen bei. Das Zimmer ist zu klein. Das Zimmer ist zu klein. Hongni müde gehen bei. Das Zimmer ist zu dunkel. Das Zimmer ist zu dunkel. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงานที่ให้ซุงฟัง n ิ่นี n i ด์ t ิ i ท h ่ให้ซุงฟังซิ่นีย์ด์นิชเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานที่คลิ a a อันล่าเกฟังซิ่นีย์ด์นิชท e ่คลิ a าอันล่าเ k ฟังซิ่นีย์ด์น t ชทร่าทัดไม่ทำงานที e เฟร e เซียอิสคับปุตที่เฟรนเซ e r ist kaputt Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Man pengen bei. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Haben Sie etwas billigeres? Haben Sie etwas billigeres? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับมีเบรคแ e r ด์เ e e คฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับ e ีที่พักเ e r วชน e กล้ที่นี่มีไหมครับมีเบรคแอนด์เบรคฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับมีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant?